I gjemaat, në deruar i xhamat ju lutemi të përharani fondin këtë ders sodit, në këtë tribunë, këtë, tribun, këtë rubrikë, këtheve të përgjigjeve për koncentrim për edhe për qetësi të nivelit më të lartë të qetësisë. Dhe deri aty ku ashi ulëm, aty natbahn me çndroje edhe pyetja e parë fillon më lehare, sot ders, te moston shikimi varguuni shumë nuk ka, pyetja para as këto ndor tema, unë po pjesmëj s'para ja van me fond jami furgjje ajo. Këtë e kjo pëjtje po fillojnë pra Këtë e kemi një vërg Shumë të malë pëjtjeve Edhe me sigurise Me këtë pëjtje e iftarit I aqsia Bas i aqsies Ditë gjithë sa bajramit Po na në alemi Ati kohë biti kohë shofë Më natë asish me sa e shboj bol Ati kohë shofë më natë se ju jemi lëvë Kemi njësë më bolë dhe se u shkëmit Se më nejtë me një vanë Në qashë në ruzgast Nuk ashtë letë Një ditë tjetër nëse jetëm, një ditë tjetër, isha Allah përgjëgjime për të prapë. Bismillah arrahman arrahim. Assalamu alikum. Inderuar i hoqë, inderuar i hoqë, jam shumë brengosë që je i... Që qëllë tashë, të mpalli, ka shkrimet që duhet me paslezu ditër, e ma ato s'kanë vlerë si të lezuhen para drekë. Se çji i ditur at shum posm vjen kesh që disa ju shpivin me lloj-lloj në malgërzime vetëm e vetëm që në YouTube YouTube le të lejojnë që të dijeni më të të të vinim në TV privat. A në të vërtetë në TV di lan dalh hojat derd sa na pyetje derd kala fam ndarëshum. Fam ndarëshum. Asalamu As alaykum që ka me ndoni për spektaklin që do të nëmbahat në salëm univerzale në rastin fi, e fitër Bajramit ku morin pjesë edhe kriatari kriatari që edhe kriatar që këndon këngë, ilahi antë prab për shkurti, se vërës të zhimin e zhubir për shkurti ashtë vërë për të bimin muzikorë Edhe Ilahi zgbashku di dogmat në asën në sallonin e në në sallën e Kongreseve në Shkup, Maton Vardarit. Ati do të krojnë pra, siç kemi ndëgjuar, do të krojnë Ilahi Ilahi Xhit, edhe do të thyej Konga këngëtarët. Do të marrë pjesë krijtari i Republikës, krijtari Gliverolli. Këndtar i Republikës a marr pjesë asnjëra shiftum, do të thon, a shiftum Tita, në marr pjesë a shiftum edhe Brankë Zërikonski edhe, deputet shqiptarë dhe ministra shqiptarë, edhe janë stonë kanë kartë njohër, edhe hëgjallartë njohër, edhe ilajzit njohër, në prone thash në, në emisiorin e radios, që të fjallë për i thëmë se s'kam për, kët, për këta shkam e fullë, dhe njëherë që të të fullim për këta. Pash Allah, ështëm dhe gjeralu, në kurani kërim, ka thonë, ato punë janë. Punë për të cilët përgjigjën ato shka në organizojë. E pra nëse bojnë se vapë, Allah u se vapë ja vërë, e nëse bojnë gjënonë nga përgjësit ati gjënonë nuk bojnë fare. Nuk bojnë nga përgjësit ati gjënonë i fare që ka bojnë që i rët. Ka thonë Allah unë kurani këri, u ala te ziru, a zirat u vizra, u krah, gjënonë e në kur kuj, kur kuj, më si angarkoni. Ne pra në këtë punë nuk përzihemi. Po nëse k në atë rregosh Hoxhëi Dëshraf asaj që as duke u pegadit Bashëria Islame të organizon organizimin e devalvimit dhe shkatrimit të autoritetit të Hoxhë Jakup Asipit. Ë këtë lidhje me organizimin e Bashërisë Islame për shkatrimin e autoritetit Hoxhë Jakup Asipit në të kaluarën ti ndërru të ndërruar që e ke bogë tipje, i ndëruar bon shum kemi fol edhe e shkruajt për ta dhe kemi shpjeguar, kanë shpjeguar çhierë. Apo ishte një fazë, mendojun se është ka kaluar inshallah me izin e Allahut subhanehue ve zelaluh. Edhe mendoj se njerzit fort fort fort rafasa cilëra ju lidhën me horën tan do të freskohen do ta shohin se çdo gjë që ka qenë ka qenë, qenë organizuar primëçelën i cili jelim un mendoj se kanë ish harë harë më përmendur. Kur falmi Xhuman, abel me boniyet për të për tudi po dihet, edhe për drekën, edhe për xhumon. Jo xhamatin dashum. Kur e falim namazin fali e xhumosit me pasujdes, dhirechat të cilat i falim mat matit, vetëm i muamin, çka dhirechat për çka të dië bojë në jetë me fal namazin e xhumosit. E çerat rechates ka falën sik të dhirechat, sik të la grua për rechatave e kanë jetën e vet. Para se të falim dy fazat, te fazë siletin e xhumosit, te nebib, divin, fazë e xhumosit, e pa sa vim këta, prapse me të xhumosit Tanë i vinë 4 pasë të drejkës, edhe di vinë fundë së natë të drejkës, së natë e fundit të drejkës. Profesor Bari Aliu e i me drejse, si sa bëdhët, me një emision, televizim, fase, muzika është lejuar. Profesor Bari Aliu, nëse ka thonë muzika është lejuar, unë nuk e kam dëgjujat, se lja përiftare që i përdim mazarkë, që i përdim vëmur ku s'ka televizor. Bari Aliu nëse ka thonë se muzika është lejuar, feta rishtë ka gabu trashë. Spara koka gabonese nuk e ka komentuar ata se për muzikën duhet të flij. Sigur natysh jekim la dhëf me fol. Ja sa ramagarit për një temë tatë yon, non, jo, gjithë amtion kët punë ka dy or, edhe për muzikën kur të vjen Henri do të majn inshallah në ditë 13 derse xhumon. Atare jematë yon do ta shohë muzikë Allah bash, aram. Muzika nuk ka së lejuar as të shemendoj njerëz të veç as e lejuar ukri po ka sun bisedën tamblena. Bismillahirrahmanirrahim. Mesafë jamra muslimane, mbitet në fush në fush betejë dhe nuk asht e pastër atëre a konsiderohet si shahide dha duhet të bërt të lajë emra e saj duhet të falli allahu dha duhet të lajë kufon e saj ndërruar kjo pyetje a pyetje shumë e mirë a shpiqje shumë me rëndësi se emra në islam dhe religjë shahide është kaçën e pastër e ai ta gjon vazhdon për hal hanzala ai thënë diçën e vëhudë që është martuat në edhe ka dal në luftën e uhudit joj pasër, edhe ka mebë luftën e uhudit shëhit, rësullullallaj në alësatësra me shoqëja kytë edhe i trevojbile, se ki në atë gjendje ka dal në luftën e uhudit, uhudit rësullullallaj i thakësaj se burin tanë e ka la me laj qëtë dëqilën shtatë. Pra hajo fëmë në desh shëhide, ku fëmë asaj nuk latë edhe vërosët me robët e hola, duke ja hekë nëse ka pas dhe njo prej robëve shëntrasha, së kur ka putë i disa q E pëndi, mëllë e këpë, unë e kam një pyqje, lidhje me ditë në gjumasë, nëse nësë, si falë tre namazë të gjumasë, a është e mundër që të, të delë prej feje? Mësë me i falë tre gjumajë arenë, nuk dhile prej feje asë islame, por hadisit të kështu, nëse në mësliman, tri gjumajë me razë, nuk i falë, pa uzerë, parë që i e, që këti i meni, ka gjishim besimile ati, ju ka në hatë ati besimit. Ra muslimonin me zdo kërës nuk gudon me ndojë që tri gjumua e rënd të asie nuk i ka farë përshkak së imoni ati është argument, së imoni ati është lëha. Bismillah i Rahman i Rahim. Assalamu alikum. Në favor, apo një dis favor të populatës muslimonin janë, këtës jelje apo organizimet të bashkësit islamet të sile në banë për ndër të ditës e bajramit, ku morin pjesë të dëgjinit me disa kangtarë dhe kangtare, ku feja islamet prostitutionin protes, me elemente shkatëruse të moralit të njezme i vend në baras pesh. Selamu alikum. Do me thonë kjo nuk ish pykje, për ishte në formën e inshajit, në formën e tregjimit, në formën e lejmërimit, se na e dim se kjo puna kështo. Pra kjo gjojnë mdo përgjigje. Pjesim. Në lidhe me part, në lidhe me në lidhe me në së pasërpinë. Pa vdeje, në muajin e shenjtë Ramazanit, kemi kemi dëgjuar nga një xhoh që skupi, po i skupi se pranohet algjerimi gjatë asaj ditë. Nëse nuk ka lidhje mospastrimi pa pa dëshirën e, e njeriu, ju lutemi përni çarem në të gjithë në të gjithë rreth kësaj çështje. Ju faleminderit. Ëmëruar i xemat me lidhje me njeriu i cili nuk ka shi pastër. Me lidhje me njeriu i cili nuk ka shi pastër, për davazë Ramazanit. Asha vërtet juridike islame se ajo pun me agjerimin ajo gjendje jo i pastër ti me agjerimin as në lidhje të përbashkët duke qoftë në hetmit pastër edhe kur është Ramazan telefunsa asha mazal prandaj ka lidhje me Ramazanin se më bëj me Ramazanin në lidhje me atëre para Ramazan shkojmë çështë ajo ka lidhje me Ramazanin ajo ka lidhje me dit pun numër 1 asajo se muslimani i pastër nuk guzon me dal prej rome edhe muslimoni papasër nuk guzëm në uqtika këbla me falë në mazë me falë në mazë ajo me ramazanin, me agjërimin farë një dhjeska nëse ashtë e kryër para nëse ka arë dhërit e jo pasërtia para i masim sakit nëse ki njëri të masim sakit atëhera i njëri ramazanin e kaprish atëhera i njëri ramazanin e kaprish Assalamu alikum ndëruar i mojhë ne në këtë ramazan Jemi kanë shumë të knashur me ligjeratët e tua, e lusim Zotin që të i largonë dhe mbjet nga trupi, amin, dhe të shërosh. E falemendrojmë vëgjë azizin, azizin e, shumë për ligjeratët e tia dhe, dhe i dëshirojmë shëndet dhe në jetë, amin, dhe jetë të gjatë, pythje. Ne pëshojmë se shumë gjemat kemi pasur për Ramazan, por pas Ramazanit a do të vjenë në gjami këto njerët ajo. Inshallah me izin Allahun gjemë me zhëllaluhu, duke luht Allahun që Ramazanit këtë qenë një shkak për i shkaseve që në e në vazhbim Ramazanit jemi kështohë. Sukur që ka e një sëmë gjemë një falemderit. Sërëma aliku vë rahmudullahi vë barëketu. Pytja. Shpallja luftës në këtë troje, a ka vlerën e luftës të brukit? Duni me dit një punë, se hoxha nuk ka në shkaj shpall luft, nëse shpall të luft e shpall kek që tërkush, Po edhe me këtë pyetje kam një përgjigje etj. Resullallahu alajhi wasallam ka thënë: "La tatamannaw liqa al-adū." Kur mos keni dëshirë me të akumin të ku mball përballë përballë. Do thonë mos formoni dëshirë me të akumin të ku mball përballë përballë. Ka thënë se i imponohet çndronë. Selamun aleykum, u nderojuar fikse ballë dëshirë shërim. Dhe ju uroj festën e Bayramit. Faleminderit. Kisha dëshirë një pyetje se sa ju si hërë gjerit për knashur me prezentimin e gjemotit po sasherisht me misafire nga kumanova nga komunat tjera sëra mualikum këta për këta sincerisht e nivel matla për sinceritetit ju tham se nuk kam tjallur knash si të mija për sinet i kam një këtë Ramazan uh, nuk kam tjallur me ishpraj e uh, si do mos për misafire që nga kanar prej gjitha aviseve të Macedonijës e dhe jashtë Macedonijës ka ora qetër e Jonja në orën qetër tonën edhe shumë jam i prekun këtë Ramazan i emosionuar tëpër me mundën e gjëmotit, kam fjalin e emosionin pozitiva, po, me gjëmotit i cili cil ka prezentu, me shumis të njëratave në namazin e i kjendijës prej të tëve, a ato që më kanë prek ma fal, ato që kanë arderë ar prej orit në dërësën e i kjendijës, edhe prej këtu kanë shku me emri iftarin me tative, në kjarë, iftarin në kjarë, iftarin në kjarë kjar, kjar me datë e me kësi për në orë prapë, dhe në keqë që ditën herë kërë kërë atë a ditë sëpat lëgjëratë në që një dhe në keqë Allahu ja u pagoftë insha Allah mund që i ka narë me diqin kilometre dhe diqin në këthëm për kangur një dërës o në e betoj ata finizemër shumë të mëllët muslimonit Allahu ja u pagoftë së ramalikum a mund të na të regoni për qëfar arsijet gjak muaj të Ramazanit nuk kemi mbajtur lëgjërata dhe i Bashkia e Islamit ka ndaluar me, me 13 muri i Qershor të vitit 1995 me akt, me akt shkrues që Hoxha Kubi të marr pjesë në të gjitha mjetet e informimit të Maqedonisë. <tër> Selamuleikum. Disa njerëz konsiderohen veten musliman apo muslimane e mësojnë fjalën e Zotit, por ndoshta e shprehin vetën vetën si po si poet. Në rrava ne muslimanëve Pashtoren po në me mesin e shoqërisë, por kanë disa mendime të vështira, që shokut apo shoqësit janë nxjet një fjalë palidhje, mendoi se e kupton qëllimin e kësaj fjale, por prapse prap, prap fjalën e folur nuk e pranon binë edhe përbehet me atë Zot. A ju dimë si mundi të folë të fjalë si si si ju thuhet, si ju thua si këtyre njerëzve, çfarë emri kanë dhe çfarë dënimi kanë në këtë botë dhe çfarë i pranë tje, tjetra. Të përshëndesojë nderuar dhe ju lut Zotin që Zemjet për i truputi Largon. Selam aleikum. Ej gjithë kjo që është thudit në kët fletash më vën, përgjigjja e kësaj është ka kemi fol një murr lidhje me njerëzit të cilët nuk duan ndërsjellët e bukës. Selam aleikum. Një, mbajtë dëfinjën, me atësua është haram. Pse muslimanët e apostoll Muhamedi (sallallahu alaihi wasallam) dëfinjën. A shjala pra, për pra ato njerëzit që ne apo organizojnë shoqë-shoçit, shoqë-shoçës ne apo studit dëfinjën në mënyrë manifestive, edhe kanë haram në Islam, edhe as haram në Islam. Tetra Muhamedi tani sallallahu alaihi wasallam i festo ditinjja. Numri 1, ulemat janë të ndanë di pjesë. Do thonë mos mjaftestu dhe aty do thonë mos mjaftestu, po për një punë dur ta kemi qartë. Ne i takojmë ative xhemaative të ulemave, si ti ulema, je në ulemë, ju takojmë ative që e lejojnë në njoftimin e datlindjes Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ata thonë juar që mëngojse helbet mos më janë të përbasë që disha, mos janë një ti Muhamedi aty po mua jo, atare duhet një punë a dini se Muhamedi i feston datinjja se a i ka njeri si na, po s'ka si na. A i ka njeri si na, po nukishtë si na. Shka dhe fërë kjo? A i flinë dhe si na, edhe u qënë të prejë gjumit. Por na, hamë më nxës e vendrik, edhe ndarë, a i pasë nësë ditë rike pa hongër, kër u pitë një are, se shka për po dhamë t'i kështu sa, të dhijë të nda rabbi, wa yaskini, fa një të imun i, vaj e s'kini, fa unë fletë, a Allahu jam, a i Lindja ati ishtë të këthim i vëtës në amën qëtër Këthim i vëtës i ruzullit tosër prej ka Prej pavartete së nërte e vërteta A së meriton kë njëri me pas në shaj i këzimi Hajde kaldoj pra, qëka ke bo ati që ta të fesnës dhe të lingën tonë? Qëka të në punë e ke bo? Mësë i kishë falë sëpanjën? Mësë i kishë në rëtëra kontinente? Paj, po që ditëm qispe, që të fesnë dhe të, të njëra I shka ka lindë vetë, qëfar i la i botës gëtë me të modët me a festu ati datlingin qëfar kuptimi ka datlingin De, festimi i datlingin ashtë së net krishter edhe ato njerës të sinët për i me e festojnë datlingin e përkrajnë edhe e festojnë e, e kultivojnë së netin krishter në shpila? aha në shpila? në shpila kënjë në paska me të dibilin Nëse duke, duke u, fa, u falun, mendja të hikë dikun, është në mozi i pranuar. Në fëmjoni prej ne e valizmë u fal, edhe tu u fal ka me ndu për qëra puni ashtë të në mozi. Të uj, të arat, të breqetit, të këgjën e të reni. A ka në mozi në të mamë? Kë njëri e ka në mozi në të mamë. Po duhet me u mundu që tjetë njëri nësa ma i koncentrumë në mozi. Se edhe me dhe shpikë sajë së nikë. Po vetëm desh fiksa si një gjari më kanë shumë më or nga verset që janë bën ato kaluara në xhamatin nderuar. I panë fona as dhe Ali's kur pa fona nga mari se më çën kontruda mas pas kafonaj se unë mui më ufal po më nduaj as talamazit kur djo e tani kanë marrë i pas kafon se kam lëzu ba atë lemot kiminy pa sa thon. Falit rah dire chat timos si papshku menja jashtë namazit për ta javja në xibe. Ai në namaz pas ka më nduaj thua tre në jashtë at vetë. Për e nga mërët para Muhammed A janë falur sikur për e nga mëri Apo ndryshe Për e nga mërët para për e nga mëri ton Janë fal me dhire qatë në ditë Në mozi ati dhe ka qenë dhire qatë në ditë Pra këtë dalë nga falë më pasë harë I ke në shtak më të qatë farë Kërët e umetet tjera i kanë fal Me për e nga mërët e dhire qatë në ditë Për e nga mëzë ibrahim a.s. Dhe të e isa a.s. Pse disa n Pa, unës përdu me hi shumë fel, zëra mësiu ka me shumë në vetë këtë dëjo këtë june. Pa, për atë shkak, jemi prakë, shumë pëjtje, për, kështë kemë këtë shku e, pa. Shumë pëjtje e mirë, shumë pëjtje me venë, gjëmatin dëruan. Pra, jemi me të mehtë urluar në slavë si pasionetit të faës tonë, kur të në dhejtë e njerë në familje, në gjallë që jemi rafi, i kemi disa dëfira me ta kurështu, në atë moment kur t'i dalë e shpirëti, pra ndëgjënë ju trite plështë, ma trite, ma trite, ma trite se kjo në ndonë meve keve kurë në vese një në familje prej dëthirave që kemi ati para ati në atë moment me që tërdi gjitha përmas me janu në kapantë cive edhe me jam shelë sitë ati sitë jam shelë me qëtare dhe i majnë një 3-4 sekonda gjitha në bisinin ati atës i si majnë u qenën edhe dëthirën e ditë do të me janu e njenë ndorë ma në tapër edhe me emlegh mesrën që edhe gojë ati mshëllët ja ujdisë mi bujët me këti qëdo me katër qëto gjisa edhe ato mojës i mshëllë edhe njëri jonë edhe ma zekës ta nash i bukur ato që nuk bimë të punë një bo edhe tu të, të në pitë dekë në të të në rinë në sëvë i në gjajnë ative qërve shkavikasën përgjohën me qëndrohe burë pra në jemi në jemi shumë konsiderush që përduhet këtë një traptu këta më s'ka bëshka. A që nu ora gëbën, pa dhije, e hanë mas i mësakit, a duhet mas, a meninu atë dit, a duhet prap mas, men, a prap meninu atë dit. Përde të jeshilëta janë takë rëzik, apo? A ti të lesë të tonë, mas përde të jeshilëta, ka një hare dërë mutëm, edhe ti ndohë anë të rikë dalë dhili. Këta dhëtë me linuk të, a nësën e njëri, nësën e njëri, me sahatën nga dhim, pa qëllimi në dhe dhe të këndon, e ka të zatev dhe dhe të në të hongër, mes i ka ka luim sarkës i pasim së kjes, a i njëri nuk kë ka për dhe të pyrë me linua bitë. Nëse e banë kanë thënën e modë, nëse e a gjërën, a shumë në do bjën e a ti. Sërëm alikë u rahmetullahi u barëketu, ku shkod sh past obligi moshteri o piche pas pas ka plot xhemon edhe kur e kemi shpirtin nam e vete tash kur kemi vdeha las e dim qash çese shpirtit asni me emshaf allah për të cilë ayatul kurani kerim vesaelunuka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi wama utitu min alimi illa qalila tifis entia per shpirtin thuj dixha se shpirti as çese emshaf për të cilën vetëm allah xhella xhela ul adim Kuç kona i masës së dhësë njeriu. Kan thënë në mos shkon ku ka në advan këta çel. Nëse i vën këçen paraortë i njeriu, aspernëre vani pa yol. Po ne dim se sipas disa hadiseve, shpirti i njeriu kthar te vorri t'rap, kur dhëroze njeriu do ta lom në vetja, t'ia ulë me devin, kthar t'rap te infermëshiu, azabën e vorrit apo këtësite e ati. Prapa i në kash gjall për shkak se jeta e vorrit i ka zakone të vetë, nuk i ngjajn zakone të kësaj jete. Njeriu jeton katër jeta gjithsej. Tut ka therë yeta qe i tregu jne shëvaj e ka qenë motun dashum. Ndar kod e nonës yeta në jetën e shitull nuk i ngjan sa jetën asha kemi na. Me qera kushte. Jeton në dorë tani sa vete me nuk i ngjan asaj në barkun e nonës. Jeton në var, tani sa çor para Allahut nuk i ngjan timë dijavë, edhe jeton naherat në xhennet nuk i ngjan as timë tutriave që kanë kaluar para. Por atë shkak me xhal na pyti një herë, parë nisi 90. Sa masi se në xhennet kishte hurma ti që kanë lexuar Kur'an në gjëmënët kishtë të dëstanë që shkam lezunë, në gjëmënët kishtë në rëshë që shkam lezunë, në gjëmënët kishtë lumejë, po, përse të e prishë Allah në këtë botë, pra ma si janë këtë gjonë a gjithë, edhe këtu janë, pra ju përgjigjëm ati i shkurë, dhe ju vë halama shkurë, këtu se kemi shumë pythje, të në këtë tonat i rëmen vreshni, për të gjejit asli hartë. Shof shumë on Her heqetespi. Sa asha should heretespi he po heqetespi po prap shoh hiftando. Me them ke njeriu ka problem, jo. No. Per mos mi fagu ndonjra duhet mi vdefu. Ku ndonra per mos mi fagu mi vdefu. Dudh me i fal tash laqut duhni, tash laqut dudh i fal me rregull. Edhe ata yoterik nukalet mos te shikran. Po mos te dalem, tash laqut, dudh naqna abdes, ku ta presh abdesin e mercetrit. كور باش مفليت دوك ما يقروا الله لا اله الا هو الحي القيوم درن فون اذا سوره الشكر تري نفون كل هو الله واحد كل يعوب جرام بالفلق كل يعوب جرام بالناس من يشتي دوك تريار ميراخيرا مملومه يارغان اذا مسكي غاله برني كو شكر تو يجي كي باندرا خشيا بن وين خشيا نكيمو با تيره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Je, dëshiron që të më tregoni diçka në lidhje me parashikuesit e kohës, se parashikojnë kohën? A duhet besuar atyre apo jo? Si dhe a ka në Kur'an në lidhje me parashikimin e kohës? Është çjala për meteorologjinë pra. ë Sinoptik i ka kanë në në atë vjalorin bashkohor vlenda, sinoptik. ë Këti njerëz që lajmbrojn për kohën nuk e kemi bërgjë më një besu nuk e kemi bërgjë më një besu me përjaçtim në disa gjona për me përjaçtim në disa gjona për shemblë me arë një në pinë o borë a ma i besu shumë që s'ka rejtë kur pi o borë, meni në sobë mena thonë se për beshi, duhet në i besu këti se edhe ki, ka, ka barë përjaçta ka pa kona, pa ka i më rejë në në sobë a për be borë dhe kejtë barë për mi kapësh këti duhet në i besu se përbërë. A ti veqjerë me manena, nuk e kemi të obligume me besu, se a bjëshia zbe, se njonë prejktive sinotikme, me dhëmën e dhatish kujvestar, nuk shkojt e qendra gje, e qiti dorën për gjomi, me parna për me dërës, a ka koha rëtubra, a ka vlaga jo, e qiti ajo kujshi ka prej nalë të dërë dhe leginin, edhe i ra u i leginin ndorë, lajmërojnë telefon qender, fa lajmërojnë se ato rashi për jashtë, a dhëte ishte temperatura 14 nuk me më nëshmëjmë londën, apo në të re e të fa kanë Kuran, po, në Kurani Kërim nëse dhënë me dit ajetin, s'ka vakë me s'ke guha nëse dhënë me dit ajetin, të le ashtë qële në Kurani Kërim në surët të mërë, atële kësëllon elem tëra anënë Allahë, Juzji, Sahaba në që atë ajet, janë të e kurat gjohonat e meteorologiës e nësitë të të të të të të të të të të të të të të të të të të t çelishal, flamon, veton, dhanon, driton, etjera. A janë të lejuar që të vënë këto emra njeriu. Islami nuk i ka kufizuar emërtimin, nuk e ka kufizuar emërtimin e fëmijës. Fëmija i joni aty fojle i fëmija i joni lejuna ti fojle të të qall fëmijë. Me kujdes që fëmija të vë ato mënyrë. Me kujdes që fëmija të vë ato mënyrë. Në mbi kujtë qe dhe sinjetër që në emrin e tij Ahmed, jaqë nuf mbi është pajtu atë lavdia. Qie Allahu i oty pajtuar. Do të bëhet kur kujdes këna pulkan normtatore. Pra Islami nuk na ka thungur që fëmijët e Jezusit në emër e tjerë ban me njëtë Ahmed juozrat, qie atë ammonieri edhe Allahu xhellahu te të të pajtu. Kanthanu le mot. A ban me një gjalë të mishpatën? Kanthanjo. Gjalë të mishpatën, emër ban menjëj. A bandë në janë gjithë gjallët e endin gëzim E kam pjanën Ato kanë tonë arabisht e dhe gëzim ka arabisht Apo? Kanë tonë jo pse, Ka thënë tjo dhë Ka ashë ambëlsira Edha i ka përzime me jithësila shumë E ti një ditë për ditë me kërë të bërë e gjallëjot gëzimi Kërë të bërë e gëzimi Prej tarasë e post E të në shumë që ndush me ove Që ka bërë e gëzimi Ka thënë gëzimi rapi tarasë Tëri ashë ka shku i në slurim e të gjona në gjitë një adjallit emnin për emna dhe në të sëllit Allahu fajtojt a Rasulullah a.s. ka fana e emin dhud me qenë emin fatar për shkak se ditën e kiametit ka fana Rasulullah me një hadis tu daune sa tu daune jo me lë qiamet i bësmaikum wa esmaja dhaikum ditën e kiametit dhe të sërni lë emin e ju edhe lë emin e babos kjo është kjo është fe politik fatare politik islamet E gjithë bëta islamë e 1.700.000.000 duhet me i pasë e më nëtë në loj. E gjithë bëta islamë e duhet me i pasë e më nëtë në loj. Politikë islamë e kushtatë dëshirë me ditë. E gjithë 1.700.000.000 e më nëtë në loj duhet në pasë. Këtë këra në këllimitë. Tra. Dëshirojmë që të natërgoshë për shqiptarët të cilët që në gjendën në gurdët. Dhe nuk kontribohin për nëndërtimin e një faltorës Dhe çfarë përgjësie kanë kanë para Allahut? Për punën e faltorës, si Allah për xhamin, për punën e faltorës, ata që nuk kontribuojnë dhe janë gurbet, e kanë përgjësinë e atij që është këtu dhe nuk kontribuon. Domethënë, të gjithë që nuk kontribuojnë kanë përgjësinë e lëj, e tani më të moshë dhe kanë atësh që janë pasenik. Nëse gurbeti janë në pasenik përgjësie kanë më të moshë, jo pse janë gurbet, po pse kanë pasunim mëson, nëse kanë pasunim mëson. Dhe ata që dinë la ato që janë këtu për pushitën, diçka seun gurbet një që, selam aleikum, po është respektuar, një, haseti, inoti, a janë një apo dy, dhe njëra dhe tjetra, a kanë, a, a kue kanë vendin, haseti, flitën për gjelozijën, haset, arabisht, anë shqip, gjelozij, haseti dhe inoti janë dhizionat e qëveç, kër filon, filon të haseti, e mbaron të inoti, pra, filon të haseti, e mbaron të inoti, njënja, të dhe tjetra janë shumë të mira, e misin atë që banë hasadë dhe atë që banë nëte atë i këfërit kur zonës i bëjë këtënë lëllahi dërru lë hasadë nga adela, bedëja bi sahibih fa qatëla, shonë gjëlezia këtënë a gjëve drejtë, nuk i bëjë atë i që për i bëjënë gjëlezë zararë, për i bëjënë gjëlezi zararë, atë i mitë selama alikëm vë rahmutullahi vë berën ketër, katë ndarë dhe hëgjë ndëruan, Allah i bëjë të Pëjë për vjazrit e katolik. Apo ajtor vjazrit kapundar do të thon për mirëmbajtjen e pastërtisë të fshatin tonë. Ku ku ku vetira do të joj. Pastrimin i i barnëçeve, për pastrimin e nevitorëve vetë dhe ujrave të ujrave të tjera, për pastrimin e rrugëve të fshatit dhe mbushjen në e rrugëve, nëse pajtohen po jo. Në jetë do të blohen me ndihmën e vllazërive të fshatit. Tul, shpresoj se fshati jon me ndihmën e Allahut do të merr pamjen e bard, siç jemi të bard. Inshallahutaala, edhe ne këtviemi të u munduam shkuin inshallahutaala. Inshallahullahu gële inshallah dhe lëgëllalo, ne ka punë të punojmë inshallah sinqerisht. Gjëra të ul mendoj se ska një mekan tash nuk ka ashi bajtu. Selamuleikum, Brang. A nuk ha s për tu, Brangos, Tashmos, dha masa mazali që gjahmia e tela një muaj ishte me me gjdo kohë plëp, kurse pas Ramazanit si zakonisht, mollë e kejë të shohës plëp qka duhet bërë që ky gjemot që jeti i vazhdimshëm i... edhe pas Ramazanit duhet me pas kujdes se edhe pas Ramazanit pas hernë këtë gjemi të rezoni qaj e zani, qinina ka prur Ramazan qaj e zani se erë dhe mas pas hernë bite, me një gjohë të epar se si të dalë në efer pinë sabaz, vje dhe shëjtona Namazan janë konë shejtona të lidhëm E kemi pasë kolla I kemi pasë nusjet reqaf të ravijat Tësime nuk janë pasë me vullat edhe të majt edhe të mëshbit Tash kemi probleme dhe me drejtër masë amazanit E qka duke me dhe pra Kuburëm me veti E dhe gjash në tëpa në këthir Kundrë shejtonit Vërës une si qëf I ke këtë sopa pa dishim se i keme Prej me ehdije Shejtonit Nëse nuk i morim me veti kë burim Me niftu me shejtonit Tëri namazanin aja rëzikë shumë shumë aja që ta është pi në ether për lënë me thonë a dhe mas bajrami ta a pak një mujë një që panarë shkoja shkoja po shopat edhe ta në vazhdojnë këpun nga pra qështëja televizorit privat u kri kujtje kujtje është obligim dhe kujtje është përgjësi në herat për gruan a, a burit, a për familjes Për shembrë, burin, burin e buri e ordon, diska gruan familia, e burit e pëngon, atasht ka ordon burit. Fjala është prapër gruan edhe burin, familia ordon diska burit e pëngon, i ndëruari që të pytë, pytës i ndëruari sa i pytje të në dhe shumë. Nështëam, burja i ka drejta të veta, edhe buri i ka drejta të veta. Kur kësh kërkuj në drejta të veta, sgu zëmi i përzi. Kërkuj në drejta të veta, sgu zëmi i përzi qersha e gruaja falla moza e zamburrit thonë se fal sekë filan furi parasysh gruaja dën më sku me një ran kukadëshira ajo më sku pa prit burrin këtë këtë e drejta e burrit a nuk ka e gruas me kaqzuar sa se ti nuk del prej shtëpisë e burrit pa izin e burrit ka thënë sallallallahu alaihi wasallam ayuma maraatin kharajat min bayti zawjiha bighairi ihni la'na allah wal malaikatu hatta ta'ud sela gruaja sela del prej burrit prej shtëpisë e burrit pa kafit atë E mautan Allah gjith me gjithme largëti në ditën e të gjitha të fatëshme. Fraksioni i drejtë i burrë. Po ajo bodon me domi sa da preparave shikava. Ska drejtë i burrë më thonë sa më se jap se ti i e gjuaj me, a munduhet jo. pra, të faroje disa bajme të ajo? A jik ka drejta vetë ta? Po. Fusha e veprimit të grave janë mëshë rregulluar, ndër fusha e veprimit të burrat asmi s'në rregulluar. Re Shërin. Kush ka xhumë kush? Për djijë parazojë para Zotit. Ne se tash O, bë, në piqëja në shpak me agat në piqa shumë shkote po këmi qëfë këtë piqëj të atakomi me ta dhe së përgujmë sa këmi mundësi e salam alikum gjatë kohës gjatë kohës e agjënëkët gjatë kohës e agjënëkët jeshkuar me shqoqën gruan dhe ndërkohë shqoqën gruas ashtë bujash e papasra menstruacioni qka duhet bërë femra në këtë trafë Uh, ditë tre tawafit, ditë yوسف ibn Lukashe paqë kur të arrij gjabash fjala. Ditë tre tawafit par, i filli 10, ta, i filli 10 tawaf sunnë, ka drejta gruaja para mos merrë tawaf. Por çkakselë, rënë hotel, ka drejta mos merrë tawaf. Ditë tre tawafi ditë le wajib, ai tawaf ditën e lamtumirës të thih kur vizitosh me ardë shtëpia, ka drejta me pranji qurban. Kurse ditën e Eid al-Adha, tawafi i filli ashfar, kanë të gjithë duhet me pranji deri me qurban. Emës me një çhabë se zgjedh me një çhabë la la gjëjet e ligjeve mujore tative e një çhabë lughuzot, mos e, nuk ka mundësi të blej, nëse nuk ka mundësi me blej, kurban të marrë, sigur devja lopa ka të tjera, por karavoni nuk e prit. Nëse e prit karavoni fak mavon e ban. Po nëse nuk e tin karavoni, ajo e ka për detyrë me njerëzit që ka shkuan atë me ta u kthitë shtëpi jashtë, që ka shkuar për fakse, inshallah ja konsideroj bë Allahu Gjelle Gjelalu në përmet arafatit të të të tja shartë i kryesor haqën e plët. Edhe u në mëtë kanë fërë për këtë punë edhe ma shumë diqka. Ju përshëndesë, në disa vite me rrëdhë kemi dhonë parat e vitreve me shihatit, për të në i të bojmë në arke në gjamiës. Kisha pas një propozim, pas taj ju vendesni. Kush qenë me pesh komptare që si vjet kish qenë. Këshilli me pjesë kombëtare që sivjet, me pjesë kombëtare që sivjet fshati i jon, para të mitrave të hapur universiteteve të tosh. Social Water, reditories shqiptare është në gjendje të vështirë materiale. Kimi propozime as më vend, mirë po, për ne, as pak e ngutme, se ne kemi një zgjat përherë me ark xhamie, pse e zhvitim kë jo xhami e para harazamazani vendi i xhamia ka orkënat, para forse ato parë janë rregullt bimar dedikon, ato fare i kamun. Pra dhe janë plejnë vetit të unë të nejtë në bështihel, unë a e këjë gëna shumë fort, asë në gjimë dhinore prejative pareve. Në nuk e ardujë dhe i tash, e, me prejashtim të 500 miliard dhe ju ka ndonë prejative pareve një qikës, e cila në Sofija bërë operacijë për një operacion shumë të ronë, plejndima dhe tasaj gjamië, 500 miliard pare më gjërenië. Fivjeti në që allë, parë punë dhe të jamie, veti, pa, pun dhe bojmë. Ne e kemi ndërmenë si qishë me kemi, spjegu, kemi ndërmen, e kemi ndërmen medresën, e kemi ndërmen studentat e gjitha profesioneve, e gjitha profileve mirë, për na jemi hënën zë kemin, na alas kemi kur që anga dhati, atët dinarë që i kemi na janë shumë par, me sigurisë se mrenda universitetit edhe medresës dhe kjerave, janë do punë të mrena që që kemi kri që të të të të të të të të të halam e rogë, e jo për ative për e se e ki për shembur, ashtë me të të të jodë. Universitetit e të të dhe Por me ka thënë sociali i çum zojm i çelim xhamiresa se sapoin kërkon fare, mësoin kë. Janë punë për, në për, në për shembull, edhe aja sjioni, edhe ky e joni, pra më do të interesojmi për investitën e tatës, më do të interesojmi për me Captainton, e do të interesojmi për Mercedeset tonta, si dhe janë të interesuar të arsimojnë në gjitha profilet, edhe nuk e kemi ndërmend me Danionin për çetën, por të gjithë, para kësaj xhamie, para kësaj arke, shumë modestë, sportsa kafillu, të gjithë janë barabart. Por sa kafillu ata edhe këtë, këtë propozim e përshëndesin vendimit të abisë e miret me mezlisin me, me e gjamiës anë njerës më eminim një përshëndes nga zemra o gjënderuar më leku pas disa vite me me shati i bashkës islamin e maqedunisë se bashku me qeveririn e maqedunisë vuri se miret e fakultetit tonë në gjikën e maqedunisë të, të cilin ras duhet përshëndeto por edhe nga përshëndesin por pas një kohët e vit njëjtit qeveritarë me qedënas rëzuan semenat e universitetit të tërës dhe deklaruan hatas kunder këti universitetit Shqipë. A jemi ju në dhemi si hërqë, qka qka fshihet pas këti skenari? Jo në si hërqë, po qka mshifat qka mshifat mas ti skenari edhe smit e, e tonë më e di. Këta s'ka më kërsh të di. Këta s'ka më kërsh të di edhe nuk është kjo punë shumë interesant se qërë që kam, qëfar, qëfar hapi që e qërë mori ndajtejë. Ti e din këtë punë, se ti jetë qëtër kësht e tjere që e kalë për shtetë. E të një jam qërë, ato që e kalë për shtetë, në pra jam të interesunë të mësë me pas asë o steninë e palmenës. Ur në, Këto, kjo nuk është shumë e komplikume. Unë un kam qënë i mendimit, unë kam qënë i mendimit për fakultetin teologik Macedoni të jetë në në Soazat Universitetit e të Tovës. Kështu kam qenë interesum, jo përqë të janë përshkak se dërri tash në Universitetit të të të të të, e Tovës, anë ato në gjike, fakultetit e të në gjike, i kishtë të bua dhe një për zve pun. Ajë do të punone e në malë mëri, e la që kuash i, i lujë i urenë si të fet, edhe jemi para te që nga të kemi fakultet, edhe të kemi dhe nga Universitetit Islam me të njëtë e në kohës e du shka jemi të malë zushëm t ngëruar yje aku kam dëshirë të të më përgjigjeni në këto pyetje të para shtruara. 1. Pse pse sot këtu tek ne nuk as duke u festuar festa e Bayramit së bashku me të, te, me të gjithë botën islame, e cila sot është duke festuar, a thua ki vend mos pa mos më ngjisoi ka diku në mars apo një uter. Ti më kërkojmë të informohemi vetë konsultohet të gjithë drejtore U pa kujtasë që s'ka më dimë për informacion se goh, kështu? Dito sa ka mundsi që ne ta festojmë Bayramin për një ditë me muslimanat, edhe ta fillojmë Ramazanin për një ditë me muslimanat, se java ajem kë lun për andorë së mëherë, çifënë harëna do për andor me të më herët po andor, ja me vak ja mazo. Etaj hajnë ditë Ramazanin duke as lloj. Ka një hadith për të cilin në taslimin e Muhamedit Mustafa ja thot, "As-sumu kutran bi kutra" një njëmi është i badet kështë pjesë pjesë pjesë pjelen pjesë pjesë pjes, pjes në botë si pas pjesës edhe si pas pjesës edhe vendit pozitës gjogratikët e një vendit ku doko të hana sot edhe ku doko të blekët në shtu pjellet e gjerimi pra unë sëmë se në vendet tona pasi që ashe ditur se hana në parën mëth nuk doko të, ashe ditur që hana në parën mëth nuk doko të. një edita, e dita bashkësia islamen meqedunit Bashkia e flamën Kosov, Bashkia e flamën e Shqipërisë. Çiptni pak dikatorën këtë kontekst jam maxoll. Po nën këtuën në Kosov jemi për këtë punë vdekur se nuk kemi na uh, uh, uh, uh, nuk kemi na organizat, nuk kemi komision, nuk kemi qendër ku na aparthemi në zonën meshkujt, po i mor në ato fryshësa ekonomike. Shërbëtë nuk e pranojnë që Ramazanit fillon astronomikë, po pro, e, e pranojnë të të fillon ai me pamën e holës mesit të ballit. Pra unë sa si u Pa shëndarshme, ti si ajo ti e stë maharat takfave bashkë e thalë prap. A jeni stë ashtu? Të rrihet me kujdes, në marrëveshje me gjithë vëllezërit në botë, edhe të thosë këtë për shembull. Thonte, "Dishojmë të ne harama aga, të lië atdhim në më të mot lavdhimi xhapi çel kjo punë Ramazan kur fillon." Jo shkruan takvim para 3 muaj dhe para 4 muaj se fillon kët ditë, edhe mot për takvimin më zgjoje mulla. Takvimin ashona, jo njerësi asha shkruaj takvimin. Ajo dia na Ramadan, e ta vimi jam jasht ka kamule. Es ka kam, kam dërguar. Pra, pse kjo për bashitë të Islame? Se në, a diçka do të vëne dyshim i më i madh se nëse ra vetë Ramadan është jetë në lajmet në lajmet 30 ditës do të lajmërojë selesa Ramadan. Dhe për bajramin ti thon, jëmohet cukor pran për shembull apo saonte nëse ka dyshim, ju thon se në lajmin kyseore do të lajmërojë selesa rek'a. Fukur shka boni pra Saudia prom, Saudia prom in der pray namaz në tarawihin xhism. Ato ishën të i falë të ravijet, në gjithë më në rëmozë të ravijet la u lajmrujë mëmin vëshë se me indërprejë të nësër Bajrama. Pra kështu, ka sot mundësi, sot ashtë faxi, sot ashtë të printeri, sot ashtë sateliti, sot ashtë antena, sot ashtë televizori, sot ashtë telefoni, sot janë gjithë amjetët për, për një minut kejtë botën me lajmrujë, së nëshka në për lajmrujës të uvranjë e uvrështarë Amerikanë të Seulë e 7 miljarë një Ta shka marë për e ushtrije. Mirë se këjarë, 5 ditë që jam të minu. Dikush me sase, zvanë me ninu. Du me ditë, a banë, a zvanë. Jo, a i që kam rritë e shpia, gjëmatin dërshëm për e ushtrije, apo për e u dhe, a i prej këtë hije në venin e vetë kujetë ton, dhuk me e boni jetë farën, më një harë dhuk me e boni jetë. Edhe mos me pritë një harë të hitë e shpia, të dhe të më marruj një qajtë, Po bainiyet merri nuk e gjimse ditës. Jo. Edhe një herë para histori kush mrin çfarë duhet bëvojë merr lui konsiderohet një ditë auto shikarmet i nimet thamazabut. Selam aleikum. Kush na ka imponuar neve muslimanëve që veshra e mbuluar të jetë e paditur e, pa e pa emancipuar. Ne edhe këtaskë na impono kur kush pa na ka rinu femra yjme çen pavole. Edhe pashami. Ne nuk na e kanë. Ska qenë ke imponim bogazeri lui me lot me datën shtat të vitit të më datër shtatë të mujt di një në në që me pas dhe ishin të me ktepi në katun tonën të me ktepat e qera, në katun e qera me los në i ka në hek për eqës në i ka impunutur kush, po në i ka në hek me dajak a fem në e mbuluar kush thot se fem në e mbuluar ash e pa emancipuar se ash e mbuluar, ato njerë duhe shumë shumë shumë shumë shkoj të dhe dhejnë edhe të përmjësojnë se mbulese e femës nuk ka është përmjën se emancipimit edhe zhvillimit edhe shkëllimit asaj po zbulimi i femës as dëshir e të smudve të shofin këtë lullit në përbacet e huja, sfar e reka Dihë, qëka ndikon të femëna në prishen e moralit familjar Jo e dukata e nonës duke filu për i të nona jo e dukata e nonës edhe jo e dukata e mesit familjar edhe jashtë a mesit familjar ndikon që ajës jet Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi, japnu i Ramazanit Kamçensi Kamçensi ismuar. Dhe s'kam mund të me, me a për pas në për ndryshe, më ngjëru. Afërtasme ditave. Përndryshe gjysmën e murit kur se tash jam përmirsuar dhe mendoj mbas një më ngjëru dhënëllah Ramazanit. A duhet ditë për ditë më ngjëru vit apo a duhet ditë për ditë më pagu vitrin? a vi për vitëm ajo dit, ajo që na takon ju lutemi për këtë gjërësisht për gjithën i sëpëse gjatë muaj të Ramazanit nuk kemi pas shumë sëqarime për rëndjën e vitrit ndëruar nëse jetë e ative që kështë një smuar edhe disa dhëtë e Ramazanit e këhongër, sa shmeransi sa dush me dhanë për sa dhëtë këhongër aq fitra I kjo ngjerfas mund të prisni, por ato ditë tash më duhet tash me fitra. I kjo ngjer 20 ditë, 20 fitra. I kjo ngjer 10 ditë, 10 fitra. Me kusht që the kër je tash, dite, të të vetë, ditë, borës, kur je mirë tash në Ramazanit sadik, i kjo ngjer as ditë ti ke borx me ajrru. Dhe top, nëse nganjë në fitrave 10 apo 15, nuk do të thot se ti ato ditë as nuk ke borx. Kur çrohesh, brenda vitit të Ramazanin çetërtis gjen se në ditë duhesh mevojë të krorrë kaza. Nga gjithë e gjallarët kemë ndegju se për femre muslimane ashtë e lejume shkollimi mirë, për shka të bëjmë fatë që në vendin tonë nuk ashtë e lejume, në bëlesa. Pyke ashtë, a kanë gjuna femra që shkojnë në shkollë për në bëlesë? Kanë gjuna për femra që shkojnë në shkollë për në bëlesë, babalartë? Mëzë fare atë e bëjmë gjunojnë për shkak se atë rinë në gjëmë e pritin për i qilës Allah u zëllë në zëllalu të nd الله جل جلاله تكفو لكي بان اي كافان قران الكريم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم امك يا اندra jendin e juve derisa ju gjendin e juaj nuk e ndroni vet me dur te juaja. My phone dedication that the zoti e zoti es perblef te gjat muet ramazani pa ndal lakeni spjegulli gerata te islamet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ëh uh, jish tani 50 vite sparkose, na nuk kemi shpjeguar për fitratave, për fucking, për lëndën e yurës moderne të ket Ramazan. A është vërtet se nuk kemi shpjeguar? Po ju e dini se ne ajemi morr më me komentin e një sure Kurani si të Kur'anit të Kërim, që la të ska ka rreth në ran, a ti kemi shpjeguar këtë? Sipërto përshendet, zëj uroj sukses, do shërim, do shërim. Për të asht, një musliman në luftra me me ndëjtim, me, me drejtim musliman. Të kam fjalën shtetës A shkon shahid Një musliman me luftëa me Njëjtën Me tjetërin musliman E kam fjallën A shkon shahid A dhe tëtë muslimani me muslimani me luftu a shkon shahid Dhi musliman me zhëtëi me u kërsnua Dhe me luftu a shkon shahid Rasulullah i ka thonë Idhe lëtëka lë muslimani bësejfihima Të lëkatilu e lëmaktulu fë në nërë Si të konë dhi musliman Me shkata në dëjani qëtërit I vrami edhe i qekavra në gëhennem ka thëllën, nja rësulën Allah, hazel më këtunën a ripu, ki i vrami po, ki, ki që për e vratë po, po ki i vrami, sa i nehu në këhën e haris, sa në ala qatëli sahibi, sa ki i patë shumë të me qërën me këta mërrija, që e mërrija, i posë në mërrija. Njeri u kur të vdes jashtë, njeri u kur të vdes jashtë, atë dhejët, të vetë, a është të dëmëzdojshme me pru, më vëros, më e prunë dhe me e verë me kthine vendin e gatmërorës, nuk ka asë domosdoshme. Kjo është asë domosdoshme. Pra nuk ka asë domosdoshme që njeriu i cili vdes jashtë aty vetë të të varroset të fali në rrit. Po njerëzit po e na provojnë, edhe provojnë me shumë gabime. Provojnë me volere statike vetë, po provojnë me volere me ndërtim të komtive që kanë, që kanë zonë, edhe provojnë me shpendhime të mëdha këtë punë. A çeto para, për shembull, vdes një njëri në njërin Gjermani, edhe i kushton qeveria A gjë ka vërra muslimane shumë vendër, a gjë ma shumë se në tasë shimë qendra në Gjermanië vërësën muslimanef në vërrat e muslimaneve. Ka, ka vërrat në varajat muslimaneve të bleme, me tapi për muslimanef janë ble. Pra, atë shpenzime, atë tholla, atë një markë, shtatë një markë, me e ndërtu një metapë asaj, apo një ati, apo një ura, apo një qash, me e një diqka, përë i bitën e kiametit, ka pas me i rënë sevapja janë dhërës i klasës zharës se përshëndet me përshëndetin e selamu alikum rrahmetullahi e barakatuhu alikumi selam dhe u rëjë fitër bajrami e nëzotin që dhe gjitha doat e ibadet e agjerimin ka buz në i bajpër nga thelfia e zemërë që mundje që i ka parapar që i ka parapar në ty për i këti sekondit të nëzirë e të me jatë mua jo jo kështo këllu që nuk ka e drejt ki gjali i klasës gjash pëllutët, që Allahu si t'i mes mund gjithë të ihojgjës e apati. Jo kështu, Allahu gjëllë në gjëneru ka mënsi me nashëru në edhe e hish pa avran që tërkuj. Se kështu, ja për shembel, ashe drej që një lëtvej e timin e o gjakit të të bërën të të të të me dhe shtimë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Allahu zhëllë zhëllë usim për për vete për i gjëmatën e për zbës muzë musliman që ka në botë ta shëron Allahu këtë fuqie ka nëse dërja i këtë e banë e nëse nuk dërë dhe ashtë për ne prape mirë pritur që ka ka para pa Allahu zhëllë zhëllë selamu alikum për i kërë ka filua me spjegu për i kërë ke thëlu me spjegu në pshatën slupçan dhe sa surë i ke spjegu prej i filimit prej ajetit të parë Do më falë, si pas të i kështë qipët, se cëpër si veç ka këni spjegu për një surë, për dalë për e asaj më siqënje, kur këni për një kështu në Amazon? Unë ka në spjegu për asurës jasim dërikash, mësa e di se në të këpërru. E ka në spjegu surët sëfër, e ka në spjegu surët nazëat, e ka në spjegu një vjetë, moti shumë va, i ka e në në nëtë vjetë, Juzu 05 të Kur'anit të Këndisëvu para tak 10 ve Juzin e parafundim 29 e ka shpjeguar të Merkuren Surat Maryam e ka shpjeguar të Merkuren tred Merkura ve moti Surat Unur edhe ka shpjeguar Surat El-Anam edhe Surat Isra' to sura deri tash që kemi shpjeguar katra kamë ta shpjeguar po edhe to sura që më shpjegu pak ja ashta kënto materialën Doaja ime azreitor Zotit ose Zot jepi shëndet hodalarve tan hodalarve tan elhamdullillah min darshum është Jakubit dhe Gjazirit, paliminderë shumë, Allah i bereqet, e, jetë të gjatë dhe dituri së më shumë. Të ne vajzat, se johën dhe papar burin dhe e kondër ta, kurse islamit shtëpë për këta, do të të ne jipën vajzat, se kanë pa gjallin të të të në kanë më marë, edhe jipën edhe se kanë pa vajzat të të të të në kanë më marë. Këte jema është pak e gjatë, për mësë më mundu juve dhe, dhe ta shkur në islam lejot që i burri të ashaq vajzën, gjali të ashaq vajzën për të cilin ka me njës me, me formu familjen por jo të ashaq në sokat jo të ashaq që i shpeshotin tash gjemë të ton por nana edhe baba edhe gjali në familjen të cilin janë orientu në përmet takimit grave ndasma se ka qik për të martu e morin baben e lajnojnë atës e povim, atë familje e lajnojnë se povim baba, nana edhe gjali shkojnë të e shpia ku kanë qika gjë edhe ato i prega ditin iso për me beshtet mëgëll edhe ajo qika hirë me nda me boj një izmet shumë qkërt me pru një kafe me të njëtën kohë e shafa e gjalin edhe ajo gjalin e shafa te edhe me elon mas një bisede shumë qkërt qor edhe elon për mas pak kohë baba i qikës një aqit një haber babes gjalit mas i pyta i për moralin e dhe gjendin e ati edhe ajo mas i pyse për moralin e dhe gjendin e ati thod një po ose një jo ed dhe të pasaqseun kat adua edhe pse nuk janë të pajtuar prindrit jo që nuk i lejo i lejo kat adua mos i thjet vënë baba edhe gjali me gjithë nonën thoje kat apo ose kat jo ajo merr më vire manifestancish në anë aty kanë zonë me mot nëse vjen kafë çka kafë laj duhet më tru të shojë nëse vjen pak mrrëll edhe zë dhej pakësim rëndtrasa i, thon, kjo? Kjo thon, jo. vjern, i, mors, i dhe mozë dhe një mërtë i gjonët që ka thonë kjo? që ka thonë jo edhe se zë dhej mërtë i gjonët edhe zë dhej pjitë edhe një hara më shë të do tiqu shui me pji që ka thonë? ka thonë po pra që këtë përë po, në që këtë jo islamën e ka legalizu ama jo që amë telefonë pa jo pa babë e pa nërë edhe se kështu pra ka thonë fa a jo në ndërëuar se baba në dhejoni baba dhe nana për, për fmien, për qiken e për gjalin din ma shumë sa ato të duhet për vete për aqka këpryndi e ka fjallin salam aliku pyqet se kur për thërën me vlut të fukarat së për shkon <laughs> qka nga ka shtin ngësht ki njeri dhe pi uj suhe për Po Yusu Ramazan zban Mevlud me tru. Nga Ramazan zban, po zban Ramazan Mevlud, ila u çallamitën derthë me Mevlud. A u ne u ne dorë të mënzifa maj me zorbë maj, sheh se më folën se për kurrë do të isha Allahu të shërojë, të shërojë pa ikurë bura. Të në Ramazan nuk kamuaj, sheh aban aban në Ramazan muj, afa Mevludi mujë ndat, a ka? Pra me vjedh kamunë rat, afan azi me Ramazan. E përra në mujnë i me vludis për afer në një pëtar ju? Këta gjëmotën në Ramazan, në mujnë i me vludis për afer në një pëtar? Ema në në Ramazan, përshkojnë me vlud. Ama, ju atë e fukaraz përshkojnë me vlud. Këta nëse, kemi ka ndohës do një herë, se në, më, unë si hërë, shka mëth mëndohë në gjëmotë. Gëmotën më shakë të arë në gjami, po kërës janë në gjami, a i sedh Qi te dini yeri për Shembullsin kam shkuar ja nëftari an ja Dark kam kafirni njëri përpara kam kafir çetri mëvon e unën për ngaton këtu e kam një rregull pra çe përmsoni këkë në katon shkojmë në Dark nëse dheve aferrin ta ai çka ka thënë përpara gjithmonë në sır katonari edhe yabangjia në Dark gjithmonë katonuari ka përparësi po kur shkojmë te yabangjia shkojmë te dera pinieri te vesmi atë shkojmë fillon vend ata lon Darkën tonë këtë ja bëj E kur goanë sikur çdo parën këtu punës bëni mëshim, atëre na më një herë për njerëz që kërkoim falje. Ama as një herë as që më fol me vëllatën të fokoraja më smëshku, e te zengini më smëshku. Asnjë herë që as na ka ndodhiç, nuk do të lejoim në ndërmri edhe kur siç e ka bë kwa këtyt, për këtytë shumë shumë shumë faleminderë. Atë zedlinat po shkon apo ban hoxha me dajë motin. Me dajëjin. Njerëz të pa paudan padalen. E folën për këtë. Pikja hodja Pothue se jemi Jemi zonët Pothue qartë Zban me vludi Ose pothue nuk ban Nuk ban Ramazan Aji me vludi Këmfale aji me vludi ban Ramazan Ama regulli sash A bojnë vitirisot Nësër u larë Me vludi dof Për datë lingjën e mamë e Mustafa Aji ka lingjën me dimlejët rëbjë u lehuëll A, është që ta së dhimojt rëbjumeve në Ramazan sash, unë për s'fjegoj, se zdo pun dhud me ba kure ka kohën. A, që të më të përstrit me këto, apo? Gjana të përstrit me qëta unë kohën për ta. Rakia dhe mishë i derit, prej kur janë të ndaluar në mështë të mështimane? Në medinë e, me dine masjës retit në vitin e dit në vitin e dit kanë fillu, me ndalu gjona që kanë haram si mishiderit rakia e qira pra me kurani kërin janë të ndaluara në njëherë masjës retit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam 1500 vjet stash këtër këtër edhe këtër këtër kam beh kërë kërë kërës qarim salamu alikum Që nga fillimi i Ramazanit por edhe gjatë Ramazanave në xhami varshëm më, më ndonjë problem për mua shumë i madh. Kam dëgjuar se kur ishte Ramani kur ishte Muhamedi (s.a.w) rezullonte në xhami ndër të tjera sa. Nëse xhamati nuk e dëgjon vetëm një harf gjatë ndimit të, të Kur'anit Karimit nga imamit, ai xhamati nuk ka ne madh. Xhamati që as e mëo, që fikja as shumë fikje madhe, kështu nuk ash. Se ndodh që Ramazan e, të të falë ndonjë në namaz Njeriu për ka të koncentrimi atypiç, fënëm përpara se mund të më shkoj me një ras namazet, do i harx te imamit ndëjall, i i kalon pa i kalon pa ndih. Namazun e ka vurtë, namazun e ka, ka konsideruish. Kur koi fali tek ne, por edhe gjithkund në në rrafin ton ka rahat, kur nuk mund të ndëgjohet ajeti. Nëse me, nëse më lejoni, mund të them se edhe surja nuk kuptohet, por vetëm dëgjohet një shurmë. Zot ma fal. Nganditimi nuk e di për s' për s' krijoj. Vallë namozën e falim vetëm para dhjet apo kemi dëshire diçka të mbetet për të ditë për nditjen e llogarisë. A është vërtet se ne namozën e falim shpejt? A është vërtet që nuk mohosen ulumatet tona vende, keq bashku falni më shpejt se sa duhet më fal? Edhe kam dëshirën që kjo qadal qadal ndrohet, namozën e pad duhet më fal më qadal sesa e falmi na. Edhe të mos e taravijë se vjen në bark tasu. Allahu subhanahu wa taala lûsince, "Kinjëri që pyetje" Uh, këtu si, si që erat inshalla të bëjmë përmëstimin tërë në vendet të dhe duara që këpëm doko që me më dhe indëruare hoxja këpasi tërë ku dëmë nga përnë të dëmë indëruare jo hoxja këpasi pesa në lisht juve si hox ju konsideroj shumë, posa që lisht kërë është në pyqë editoria juaj ligëratët të sëllet i spjeboni janë mësët e nëvejshme për popelin tërë si komptar dhe si petarë Këto fjallë që për i shkrujbë, i, shkrujb, i kishëm dërmend të athemë vetëm juve, por ju një ditë më parë u deklaruat se të gjithë keni mundësi të përët në qëka të bëmi, nga se, nga se emrin, nga se kemi nevojë edhe për sugjerime. Më gjithë atë e mua më pratë. Një pratë më, prat më vjenë një sendë që drejtohem, por ashtë e vërtetë këse nuk ka njeri pa për pa, pagabime. Në lar fash edhe prap tham se krenohemi që ju kemi, sidomos edhe më shumë edhe më shumë kur jashtë fshatit për ju ndëgjojnë fian të mira, ndersa ju mbrojmë kur ndonjush i sulmon. Të tash pa, se si mos thjesht të sulmuar, si e bash i mirë. Këta ta keni Norman, kush kush a sulmo më shumë? Allahu ka thënë në Kur'an e Karim paqja m'oriton, maqila laka, illa maqila li rusul min qabl apo poën tie, kështu ju kam thënë vetë nganjë për para. Pra mos u mrzit. Si mos tu digjeni prand. Ke injerzet me dash, ta kishim me dije se ke problem. Ke si doin. A di pse ke problem? Se ja ke bue çefin, çefin të mirit, edhe ja ke bue çefin të keqit. Tuti praktik i limu po doin keq, do s'vën me dash. Pra kur ju kur ndaselmoj dikush, ta dini se problemi ne kanë ato ska sunoj. Dhe gratat apo fëmijët ju s'mi vani, janë shumë të pastra. Në m përjaçtim të disa kjerëve e vendumërve që për i bëni a, oh, të mfalli me përjaçtim të disa cjurjeve ofendimëve që për i bëni ku edhe që nimi i kësa i shkrese është si pas mëndimit tim më ndoj mëzga bovësa se duhet të pastronin nga fjallori juaj me që nëmë që edhe ata njerës të cilës janë këndër këtyre njëratave të shofin disi që a e, e, e, e jo të shohin dhe si jo të jotë mbjellin më shumë kundëstar, do të mbjellin më shumë kundëstar me fyrje edhe me disa fjalinë në në legjëratat tona. Apo ti largojmë nga feja yon e shejt. Nga një nga një herë mua më duket se jam i tepërt, se jam të të tepërta fyrjet. Së për shembull ka thraves. Ku ka thraves us